Velence hatalma veszélyben. A törökök arzenájában folyó pesgő munkával egyidejűleg, 1569. szeptember 13-án viszont nagy tűzvész tört ki a velencei arzenálban. Szerencsére csak kevés áldozata volt, mindössze négy gája égett el de négy templom és több száz lakóház is a lángok martalékává vált. Nagy riadalom tört ki a városban. A kortársak nem hitték el, hogy véletlen balesetről lett volna szó. Mikasz ügynökeinek a kezét látták az eseményekben. Velence kormánya a fenyegető veszély árnyékában eleinte még igyekezett áltadni magát. Egyrészt azt remélte, hogy a török hajóhat talán nem ellenük, hanem ismét Málta ellen fog fordulni. Másrészt bízott diplomatái ügyességében, akik pénzzel, vesztegetéssel már sok veszélyt elhárítottak a köztársaság feje felől. A velencei városállam a tenger lagunáira, hobokpadjaira épült csodálatos városon kívül, a szomszédos földből is jelentékeny területeket, valamint az Adriai-tengerpart vidékén fekvő számos támaszpontot, folyótorkolatok körül elterülő kisebb-nagyobb-begerősített településeket, valamint sok szigetet is hatalmában tartott. Államterületének szétszortsága miatt Velence birodalmát sokkal nehezebben lehetett megvédeni, mint a többé-kevésbé zárt területű országokat. El az a szerkezetű, de erősen központosított szervezetű állam alakulatnak az volt a feladata, hogy Velence éltető elemét és fő tevékenységét a keleti kereskedelmet szolgálja. Állomás helyeket nyújtson a kereskedelmi flottának, valamint élelemmel és nyers anyaggal lássa el magát a egy 130.000 ezer lakosú várost. A középkor óta velencei hajók vették fedélzetükre azokat a drága fűszereket és sejmeket, keleti luxuscikkeket, cikkeket, abelyeket azután Levante, azaz Kis-Ázsia, Szíria és Egyiptom földközi tengeri kikötőiből velencébe szállítottak. Velence nemcsak a tengeri kereskedelemnek volt egyik nagy központja, hanem fontos szárazföldi nemzetközi kereskedelmi utak is vezettek ide az Alpokon át. Itt adtak egymásnak találkozót Európa legkülönbözőbb tájainak kereskedői, akik a Lagúnák városában nemcsak a levantei cikkeket vásárolták meg, hanem az időközben rendkívül felvirágzott velencei luxusipar termékeit is. Nem csak a fejedelmi udvarok számára vásárolták itt a legcsodálatosabb bársonyokat, brokátokat, sejematlaszokat, csipkéket, tükröket, kristályüvegeket, ékszereket, hanem a pompázatosan öltözködő, gazdag európai nemesség részére is. Igaz ugyan, hogy az új földrajzi fölfedezések következtében a 16. század közepén már portugál és Spanyol hajósok is nagyban szállítottak fűszereket. Ez az új helyzet véget vetett ugyan Velence kizárólagos közvetítő szerepének, de jó létét még nem törte meg. A földközi tenger keleti medencéjében még mindig a fényes város állam volt az Úr. Hatalmát egyelőre nem annyira a portugálok és a spanyolok versenye veszélyeztette, mint inkább a török folytonos erősödése. Velence a maga sajátos és nagyon sebezhető állam alakulatát megerősített támaszpontok sorával és erős hajóhaddal védelmezte. Magán a városon belül pedig a köztársaság feje, a dózse és a tízek tanácsa igen kemény kézzel, rendőraparátussal, besúgó rendszerrel tartott szigorú rendet. Elsősorban a gazdag kereskedőpolgárok érdekeinek a védelmében. Az állam érdeket mindenek fölött állónak tartották. Polgáraiktól feltétlen engedelmességet és alárendeltséget követeltek meg. Velence a lepántót megelőző 30 év során békességben élhetett. Ez nagyon hasznos volt kereskedelme számára, viszont azzal járt együtt, hogy elhanyagolták a korábban nagyszerűen kiépített rendszert és a katonai szervezetet. Az állam hadi készültsége bizony most jóval alacsonyabb fokod állott, mint néhány évtizeddel korábban. Ezért ismét a szokott politikához folyamodtak. A veszély hírére a velencei követ mesés kincsekkel próbálta megvásárolni Konstantinápolyban Szokoli mehebed jó indulatát aki hosszú ideig azzal hitegette a köztársaságot, hogy a háború elkerülhető. 1570. február 27-én azonban a törökök végül hivatalosan is bejelentették Vellence képviselőjének. A kefejében Ciprus átengedését kívánják. Ez a követelés természetesen elfogadhatatlan volt, Háború előtti ultimátumot jelentett. Csak ekkor fogott Velence is lázas készülődésbe A diplomáciai tárgyalások ennek ellenére még hónapokon át folytak, és a törökök csak 1570 júliusában szálltak partra, Cipruson.